Yksi vastaan yksi. Olemme siirtyneet normaaliin avaruuteen. Toistan. Me olemme normaalissa tilassa. Jos edelleen näette tai kuulette jotain omituista, se on teidän ongelmanne. Odottakaa rauhassa. Teidät tullaan hakemaan aivan pian. Keitä he oikein ovat, trillian. Pari kaveria, jotka satuimme poimimaan mukaan ulkoavaruudesta sektorissa 79 9 Monikotse Talfa. No, olihan se tietysti kauniisti ajateltu, Trillian. Mutta oliko se nyt oikein viisasta näissä olosuhteissa? Tarkoitan vain sitä, että me olemme pakomatkalla. Meitä jahtaa puolet linnunradan poliisikunnasta ja me pysädymme noin vain aukkimaan mukaan peukalokyytiläisiä. No, no, no, hyvä on, hyvä on. Saat kymmenen pistettä tyylikkästä suorituksesta, mutta miljoona miinusta varomattomuudesta. Mitä tyhjössä? Etkä olisi halunnut heidän menehtyvän? No, tuota... Ei nyt aivan, mutta... Sitä paitsi en minä heitä alukseen ottanut. Alus teki sen itse. Häh? Kun liikuimme epätodennäköisyystasolla. Sehän on uskomatonta. Ei, ainoastaan hyvin, hyvin epätodennäköistä. Äläkä murehdi niistä muukalaisista. He ovat varmaankin aivan tavallisia tyyppejä, luulisin. Laita robotin hakemaan heidät. Hei, Marvin. Haluaisin ilmoittaa teille, että olen hyvin masentunut. Luoja. No, minulla on sinulle tehtävä, joka pyyhkäisee turhat murheet mielestäsi. Ei onnistu. Minulla on harvinaisen laaja mieli. Maavin! Ah no, hyvä on. Mitä minun pitää tehdä? Mene sisääntuloa aukolle numero kaksi. Ja tuo nuo muukalaiset tänne. Ja pidä heitä silmällä. Siinäkö kaikki? Kyllä. Minä en tule nauttimaan siitä. Hän ei ole pyytänyt sinua nauttimaan siitä. Ainoastaan tekemään, mitä hän käskee. Hyvä on, minä menen. Hyvä, hienoa. Kiitoksia. En kai minä vain hermostuta teitä. Ei, ei, ethan toki Maavin, et millään tavoin. Minusta ei olisi mukavaa, jos tietäisin, että hermostutan teitä. Älä murehdi, käyttäydy vain aivan luonnollisesti ja kaikki menee hienosti. Olen aivan varma, että ettei pane pahaksenne. Ei, ei, ei, Maavin. Sehän on vain elämää. Elämää! Älkää puhuko minulle, elä näyttä elä. Ilon teitä. Minä en usko, että kestän tuota robottia enää kauakaan. Ensyklopedia Galaktika määrittelee robotin mekaaniseksi laitteeksi, joka tekee työt ihmisen puolesta. Siriuksen kyberneettisen kauppakomppanian markkinointiosasto määrittelee robotin muovi kaveriksi, jonka seurassa viihtyy. Linnunradan käsikirja liftareille määrittelee Sirjuksen kyberneettisen kauppakomppanian markkinointiosaston porukaksi aivottomia kusipäitä, jotka ammutaan ensimmäisinä, kun vallankumous alkaa. Alaviitteessä päätoimittaja tarjoaa kenelle tahansa halukkaalle robottipalstan toimittajan paikka. Yllättävää kyllä Encyclopedia Galaktikan laitos, jonka joku vahingossa pudotti aika läpi tuhannen vuoden päästä tulevaisuudesta, määrittelee Siriuksen kyberneettisen kauppakomppanian markkinointiosaston porukaksi aivottomia kusipäitä, jotka ammuttiin ensimmäisenä kun vallankumous alkoi. Minusta tuntuu, että tämä alus on tuliterä, Artur. Mistä sinä sen tiedät? Onko sinulla jokin ihmeellinen laite, jolla voi mitata metallinien? Ei, ei Minä vain löysin tämän myyntiesitteen Lattialta. Maailman kaikkeus voi olla teidän vain viidellä. Mm. Nollia näyttää. Riittävä monta sivua. Aha, tässä. Altarjan dollarilla. Katso, oli oikeassa. Sensatiomainen läpimurto todennäköisyys fysiikassa. Kun aluksen moottori kiihdyttää sen vauhdin äärettömän epätodennäköisyyden tasolle, se kulkee maailman maailmankaikkeuden jokaisen pisteen kautta yhdessä sekunnin murto-osassa. Määränpään voit itse valita. Tämän aluksen omistaja saattaa häpeään kaikkein pahimmat kilpailijansa. Tämä on todella kova kamaa. On tämä ainakin pirun paljon paremman näköinen kuin se vogonien haiseva ruuhi. Tällaiselta avaruusaluksen juuri pitäisi näyttää. Hohtavan valkoinen, täynnä vilkkuvia valoja. Ja vaikka mitä. Hei, tapahtuu, jos painan tätä nappia? Sinuna en menisi. Ai, mitä tapahtui? Siihen syttyi teksti, jossa lukee. Olkaa hyvä, älkääkä enää painako tätä nappia. Kuuntelepas tätä. Kybernätiikassa on edistytty todella rajusti. Siriuksen kyberneettisen kauppakomppanjan robottien ja tietokoneiden uusi sukupolvi on astunut esiin. Ne on kaikki varustettu uudella ai AIP, AIP, ominaisuudella. AIP, AIP, mikä se on? Hetkinen, tässä sanotaan. Aito, inhimillinen, persoonallisuus. Yäk, se kuulostaa kamalalta. Sitä se juuri on. Mm, mitä? Kamalaa. Sitä se on. Aivan kamalaa. Älkää viitsikö edes puhua siitä. Katsokaa nyt tätäkin ovea. Kaikki tämän aluksen ovet ovat luonteeltaan valoisia ja elämänmyönteisiä. Ne tuntevat mielihyvää avautuessaan teille ja tyydytystä sulkeutuessaan jäljessä, sillä ne tietävät hoitaneensa tehtävänsä hyvin. Kiitos. Äl vaan? Tulkaa, minut on määrätty saattamaan teidät ohjaamoon. Minut, jolla on planeetan kokoiset aivot. Tällaisesta tehtävästäkö minun pitäisi saada tyydytystä? Anteeksi nyt, mutta mille hallitukselle tämä alus kuuluu? nyt tuota ovea, se aiko avautua taas. Huomaatteko millaista omaa hyväisyyttä se suorastaan huokuu? Se korvani pani sinnekin. Tulkaa. Mm -hmm. Neihestä, neihestä. Kiitos Siriuksen kyberneettisen kauppakompanjan markkinointiosaston. Mikä hallitus... Mitäs jos rakentaisimme robotteja, joilla on aito, inhimillinen persoonallisuus? Ne sanoivat, niinpä he päättivät käyttää minua koekaninina. Minä olen ensimmäinen prototyyppi. Sen huomaa, eikö totta? No ei. Minä vihaan tuota ovea. En minä vaan hermostuta teitä. Ei, ei mikään hallitus omistaa. Ei, mikään hallitus, se on varastettu. Varastettu. Varastettu. varastettu. Kuka sen on varastanut? Seifford Bibelbrocks. Seifford Bibelbrocks. Anteeksi, sanonko jotain loukkaavaa? Anteeksi, että hengitän. Mitä en tosin koskaan tee, joten oli typerää vaivautua edessä oman sitä. Noi hyvä luoja, kuinka minä olen masentunut. Tuossa on taas yksitsen rakas ovi. Ilman palveluita teitä. -te. Elämä. Älkää puhuko minulle elämästä. Kukaan ei ole maininnut siitä halaistua sanaa. Uskomatonta. Se for Bible -brocks. Teille aliavaruusaltopituudella, jolla radioimme kellon ympäri halki linnunradan. Tervehdys kaikille älylisille elämänmuodoille, missä ikinä olettekin. Ja teille muille tahdon antaa pikkuvinkin, paras tapa päästä alkuun on hakata kahta kiveä vastakkain. Päivän uutinen on luonnollisesti se, että sensaatiomainen uusi keksintö äärettömällä epätodennäköisyysgeneraattorilla varustettu avaruusalus on varastettu ja varas on, kukapa muu kuin itse linnunradan presidentti Seivor Bible Brooks. Jokaisen huulilla on kysymys. Onko isot set lopullisesti seonnut? Bible Brox, mies, joka keksi pankalaktisen kurlauspommin, entinen kolmannen luokan huijari, jota Maxi Megalonin ilotytöt ovat sanoneet rajuimmaksi rymistäjäksi jälkeen kaikkeuden alkurajähdyksen. Supersekoilija, joka on juuri valittu seitsemättä kertaa peräjälkeen linnunradan huonoiten pukeutuvaksi älylliseksi olennoksi. Onko hän vihdoin lyönyt jopa itsensäkin laudalta? Kysyimme asiaa hänen henkilökohtaiselta aivomekaanikoltaan Gag Halfrontilta. Nyt hän on näin, että Minkä vuoksi sinä sulit sen triljan? Oh, Mä huomasin juuri erään asian. Minkä? No, kaverit, jotka poimimme kyytiin, otimme heidät mukaan sektorissa zz 9 Monikotse Alfa. Sanoka se sinulle mitä? Yleisesti ottaen ei. No, Anna, kun otan sen näyttöpäätteille. Tuossa. Ö, niin. Se on sama sektori, josta sinä alun perin otit minut mukaasi. Ai, hetkinen. Sehän on uskomatonta. Miten hitossa me sinne jouduimme? Ääretön epätodennäköisyystaso. Me kulimme maailmankaikkeuden jokaisen pisteen kautta lähes samanaikaisesti. Niin kai. Mm. Mutta tuo on täysin älytön yhteensattuma. Tämä minä tahdon selvittää. Tietokone! Moi siellä. Moi luoja. Mm. Haluan huomauttaa, että jos teillä on pienimpiäkään ongelmia, minä olen täällä vain auttaakseni teitä ratkaisemaanne. Tuota... Saidan tyytyä sittenkin kynään ja paperinpalaan. Selvä on, minä ymmärrän. Mutta jos jossain vaiheessa sitten tarvitsemaan... Turpa kiinni. Okei, okay, okei. Okay. Kuules nyt, Rilian. Mm. Alus poimi heidät mukaan itsestään, eikö vain? <suh> niin. Se pelkästään nostaa epätodennäköisyysarvoa melkoisesti. Minä voin laskea sen teille. Se poimi heidät mukaan juuri tuossa avarusektorissa. Sektorissa ZZ9, monikko Z alfa. Mikä nostaa epätodennäköisyysarvoa entistä enemmän. Sitä paitsi heillä ei ollut minkäänlaisia avaruuspukuja. Oletteko ottaneet sen huomioon? Joten me poimimme heidät mukaan kriittisen 30 sekunnin aikana. Minä olen ottanut sen tekijän huomioon laskuissani. Niin minäkin. Joten kun laskemme kaikki osatekijät yhteen. Saamme summaksi epätodennäköisyysarvon, joka on... Joka on melko mahtava, mutta ei ääretön. Missä kohtaa tarkalleen me poimimme heidät kyytiin? Äärettömällä, äärettömällä epätodennäköisyystasolla. epätodennäköisyystasolla. Joo. Minusta tuntuu, että meillä on vielä joku pirummoinen epätodennäköisyystekijä. Selvittämättä. Illo, Kenen olettaa, että haluatte nähdä ne muukalaiset heti? No, Meneenkö minä nurkkaan ruostumaan vai haluatteko, että hajoa romuksi tähän paikkaan? Oh, ja heidät sisään. Oletkin, Oi Minä en aio jäädä samaan huoneeseen tuon robotin kanssa. Hei, vien nuo hiiret mennessäsi. No. No niin, tässä ne nyt ovat. Ford! Kuka pyyhkii? Kiva, kun ehdit poikkeamaan. maan. hauska nähdä sinut taas. Näytät olevan kunnossa ja tuo ylimääräinen käsivarsi pukee sinua. Olet muuten pihistänyt mukavan näköisen aluksen. Et kai väitä tuntevasi tätä tyyppiä. Tuntevani hän, hän on... j tämä on ystäväni Arthur Dent. Pelasti hänet eräältä planeetalta, joka räjähti. Vain niin. Moi Arthur. Kiva, kun pääsit tulemaan. Arthur, tämä on minun. Kiitos, mutta me olemme jo tavanneet. Eee, tuota, mitä... Tuota, olemmeko? Miten niin tavanneet? Tämä on Jefford Bible-block. se viidestä eikä mikä perhuklee, maagis Mitgraidonista. Entäs sitten? Me olemme joka tapauksessa tavanneet. Vai mitä, Jefford? Vai pitäisikö minun sanoa Phil? Että e, voisitko antaa pari vihjettä? Minä en koskaan jaksa muistaa eri rotuja. Se tapahtui eräissä hipoissa. Ja, rohkenen epäillä. Älä viitsi sekoilla, Arthur. Puoli vuotta sitten. Öö... Maapallolla. Englannissa. Lontoossa. Tuota... Islingtonissa. Öö... Ai, niissä hipoissa. J. Ford, etkä yritä sanoa, että sinäkin olet ollut tuolla typerällä pikkuplaneetalla, En tietenkään. Ei, ei, tarkoitan, että olen ehkä saattanut pistäytyä ei, pieneksi hetkeksi. Siis ei, tarkoitan, että poikennut matkalla. Jonnekin. Minä olin siellä nalkissa 15 vuotta. No mistä? Minä sen olisin voinut tietää. No mitä hittoa sinä siellä teit? Äh, katselin ympärilleni. Hän oli kuokkimassa eräissä naamiaisissa. Tuppasi väkisin väliin, kun olin juttelemassa erään tytön kanssa ja alkoi sepettää. Että hei Kimma, häiritseekö tämä ikävystyttävä tyyppi sinua? Mennäänpä muualle juttelemaan. Minä olen kotoisin toiselta planeetalta. Aivan. Hänellä oli tosin vain kaksi kättä ja yksi pää. Ja hän sanoi nimekseen Phil. Mutta tapa, jolla hän... Mutta sinun Se... on myönnettävä, että hän todella oli kotoisin toiselta planeetalta. Hyvä luoja. Se on hän. Mm -hmm. Trisha Macmillan. Epätodennäköisyyslaskelma loppuun suoritettu. Ja seuraavaksi esitän teille... Okei, okei. Okay, okay. Minä yritin vain piristää tunnelmaa. Trisha! Mitä ihmettä sinä täällä teet? No sama kuin sinä, liftasin kyytiin. Minulla on sen tää loppututkinto matematiikassa samoin kuin astrofysiikassa. Ja sinä olet varmaankin selville, mitä luokka-alan työttömyys on. Toinen vaihtoehto olisi ollut painella kortistoon taas maanantai-aamuna. No oli miten oli. Kiva nähdä sinua taas. Mm, mutta tämähän on täysin mahdotonta. Ei, ainoastaan hyvin, hyvin epätodennäköistä. Moi luoja. Ford. Tämä on Trillian. Moi, Trillian. Tämä on Ford, jolla on kolme samaa äitiä minun kanssani. Moi. Moi. Moi. Moi, moi. Trillian, moi. käykö meille aina näin, kun käytämme ääretöntä epätodennäköisyysgeneraattoria? Ikävä kyllä, se on hyvin todennäköistä. Jeff Ford Bible sinä tarvitset erittäin tukevan paukun. Moi kaikki, täällä puhuu aluksen tietokone ja minä haluaisin vain huomauttaa, että olemme juuri siirtymässä kiertoradalle, joka kulkee legendaarisen Markratea-planeetan ympäri. Anteeksi, jos keskeytin illanistujaisenne. Pitäkää hauskaa. Saavatko sankarimme tästä eteenpäin viettää iltansa häiriöltä? Kuinka heidän pokerinsa kestää tässä äärettömän epätodennäköisessä tilanteessa? Kuinka heidän käy ohjushyökkäyksessä, joka alkaa, kun seuraavaa jaksoa on ehditty kuunnella kolme minuuttia? Sen saat selville kuuntelemalla seuraavan jakson.